לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתם מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתם על נחלת המטה אשר תהיינה להם,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 ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש ונחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר.